За якусь мить щинилася колотнеча. Протестуючи проти насильства, Бейн спручався в руках солдатів. Перелякано кричали жінки. Та коли до них підійшов капітан, вони враз замовкли, охоплені ще більшим жахом. Гобарт схопив дочку, господаря за плечі. Ніжні, блакитні очі чарівної дівчини з золотавим волоссям благально дивилися в обличчя драгуну. А той, хвацько повівши бровою, вп'явся в неї очима, що враз спалахнули недобрим вогником. Потім він взяв її за підборіддя і грубо цмокнув у губи, примусивши бідолашно здригнутися від огиди. «Це завдаток», – сказав він. «Хай він заспокоїть тебе, миленька бунтівниця, поки я покінчу з цими шахраями». Капітан з кислою посмішкою відійшов, залишивши напівпритомну дівчину на руках на смерть переляканої матері. А солдати, міцно зв'язавши руки обом бранцям, стояли тепер посміхаючись і чекаючи дальших розпоряджень. Ведіть їх, короне Дрейк, ви відповідаєте заарештованих. І Гобарт знову втупився пожадливим поглядом. У перелякану дівчину «Я тут трохи затримаюсь І обшукаю садибу», Сказав він драгунам «Може, десь ховаються ще й інші бунтівники?» Іначе опам'ятавшись, Додав, вказуючи на Блада «І цього заберіть з собою, скоріше!» Ці слова вивели Блада з глибокого роздуму він саме думав про те, що в його сумці є ланцет, яким над капітаном Гобартом можна було б чинити благодійну для людства операцію. Драгун, очевидно, був не в міру повнокровним, і кровопускання пішло б йому тільки на користь. Проте нелегко дочекатися слушного моменту. Блад уже обміркував... Чи не можна забити баки капітанові якоюсь вигадкою про сховані скарби? Але наказ Гобарта зруйнував його цікавий план. Блад усе ж спробував виграти час. «Повірте, це мене цілком влаштовує», – сказав він. «Я саме збирався йти в Бріджу і якби ви не затримали мене, зараз я був би вже в дорозі». «От ви й підете туди! У тюрму! Ба!» Ви, певно, жартуєте? Там знайдеться шибиниці і для вас, якщо ви вважаєте це за краще. Питання тільки в тому, зараз вас повісять чи пізніше.